لله عقدته من لساني افقه قولي پرون زمم اصول کی بیان دلی شلو چه دین د ہر کار پر ابتدا کی خپل نیت صحیح فول زه دا خواری او محنت کو ځان سترکون دیکھ زمان نیت سنے او بیا بیان د فضیلت دا, دا علماء او د علماء دا علماء دا غیبارک احادیث مبارکہ ذکر شیو او دا ویل شيور چې علم د پاره زمونږه دینی مشرانو دی ویې وی خبره د پاره میاش میاش سفر کړي لقد جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما واقعات سو وردا شی او حدیث ور تر سیدلې خو مخامخې د صحابین له نه اورېدلې داریخ د پاره د مدینه الرسول صلی الله علیه و آله و سلمنا شام تیو بیا سفر کړه او د مها مش ابي واقعا موردی و جما مسروق ذ یو آیات د تفسیر د پاره بصری ته لاړو چې بسري ته ورسېدو دا دمر په دن منزلي او سټډيو کې نو ورته ولې شو چې هغه شخصوالم کې د دې آیات تفسیر د پاره تاسو راغلی یې آ خوشام ته لاړ دی نو ورپسې شام ته راغله او دغه آیات مبارکه تفسیر ذکر کو ادم در لثیرو اکرمہ اکرمہ اکرمہ رحمہ اللہ وی چید دی شخص نمالا نم دھولو چیدہ کم دپارا مسروغ رحمہ اللہ لالو مشہور تابیده و اسوار لسکالمی دا نمالا دھولو حتا وجد تو اومی حافظ ابن عبد البر رحمه الله حافظ المغرب وي هو زميره ابن حبيب دغه شخص نومو زميره ابن حبيب لدې لم دफार سفر کول دا زموند دینی مشرانو دي دی او مونږ تا په میراث کې مې دل زما غصوړ دې زه را شروع کیږي د وسور په کتاب کې شپاړه سم صفه ده قران حکیم ذکر کوي چې د دریو مسالو د ذکر د لپاره موسی کریم الله سفر کړي سمرلوی شان ده او سم روغت سفر کړي ځان سره په سفر کې خادم عمروان کړي او د فراق او شکاک انتظامام او مسلی درې د خضر عليه السلام نزدکړي وګورې تاسو بل سمه پارکی سورہ احف آیات پاره نمبر وګورئ بیاو سمرلوی عظم اراده بانی د الله ذمرلوی جلیل القدر په غمبر روان ده واذ قال موسی لفته لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او ام دیا حقما و از قالم حسایات کاغ وقچ فرمائلی موسیٰ عليه السلام لفتاہو خفل خادمتا یوشا ابن نون علیہ السلام چھلو سورت اپی غمبری او دته فتاه وي درغی وجه تسمیاه استاذو د کتاب پاشی کی ویل وی فتاه ورتزک وی چې د موسی علیہ السلام لاذبن ول لیتعلم منه وانک حرا چې ذکر دیو کې اگر چا غا زادو اچھا وجه دام ذکر کړي و انما سماه فتن لانه قام مقام الفتا وهو العبد و اذ قال موسی يا اخي فرماي له موسی السلام لفتاه والخادم تام لا ابرح دلا ابرح ما لا ذا ازال شائرا ام بي شب مجه زبر او دا سفر بختمه منا حتى ابلغ مجمع البحرين سردي شورسي غم زيد جمكي دود دو سمندرونو تا او ام ديا حقبا يا زم بز ډيرا سمانا دومره لوی عزم دے اراده د پیغمبر و روان سفر مسافر ختمونہ چې کلم منزل مقصود تر رسیدلنیو په ذوي علم د فار سفرم دی او څومره کلک عزم او اراده ده د ګورځ د لري مسلو د فار موسی عليه السلام سفر کړي ذکر رب العالمین ورث فرمایا دی دا کم شخص نشی تاسو علم حاصل وی کمزې کی شذو دریا ګونو سمندر نویو زکی دی بتاسو الت مبین او د مجمع البحرین په تفسیر کې علماو ګڼ اقوال ذکر کړي چون کې مرفوع حدیث نظر راغلي چه مجمع البحرین سده نسو کوئی بحری فارس او روم ده او چاپکه نور اقوان ذکر کړي خود دریو مسلوذ فارم موسی السلام علمي سفر شروع کړي نکمو مسلمانانو ناری نو زنانو سچ دي لمي سفر توفيق الله ورکی ورم موافقت موسی علیہ السلام سر راغی درنګی لا اله الا الامین د ادم علیہ السلام فضیلت په ملائک ثابتولو ناغی د پار سبب علم جوړ کणे او لا فارک الله رب العزت دا غختل چې د ملائک قران دی دا آدم علیه السلام فزیلت ثابت کی سوره بقرا ولفارت یو بری آیات یو دیر شم وعلم آدم الاسماء کل او تعلیم ورکڑ و فطرتي الله اعظم علیہ السلام تد شدمنو د دې کی تعلیم سره بعضی مفسرین وقید ذکر قرنه دی وعلم ادم الاسماء او فطرتي تعلیم ورکړو الله ادم علیہ السلام تا الاسماد نمونو کله د ټول ضرورت شي زنو سمرحيو بشر او نبې تد نمونو ضرورت وي اورستو ذکر کو چې دا کله حق کل دا مراد کله استغراقې حقيقي نه لې بلکی دیتو ای کل ایزا کی عرفی نانا چگنی ارس آدم علیہ السلام تا مالو او دا غیلم گنی دا اللہ سرع العیاد باللہ برابرو فطرت تعلیم ورکڑ واللہ آدم علیہ السلام تدن منو کل لہا دتول ضروری اسی ثم عرضهم او بيش کلودا نمونه او دغه سيزونا على الملائكه فملائكه فقال الله فرمائي لي انبئوني خبر را کيما تا باسماء هؤلاء بنو منوذ دي د دې شيزونو صفات سړي د دې نومونه سړي د دې خواص سړي ان كنتم صادقين كايتا شوريشتينم کتا شوريشتني یې د دې شيزونو نومونو راتو خي او ګور داسدي واللهسممه حاشک هم د کاتل نه سغلته راغلي دا ګوره د ام مه سره علی پاتې ل ګورې در روفلمانې په اوواله باې او ام مد حقبا به بیا داروستو هوالکې ل الفاظ دکاتب نه غلط شي یې او علم ادم الاسماء كلها نو قال هيا هذه الاسماء التي يتعارف بها الناس انسان وذاب وسمون وارض وشحل وبحر وجمال وحمار واشباه ذلك من الامور لكي هذه امور پسې او مبلغ کرے واشباه ذلك من الامور دیگر علم ذمر لوی مرتبہ لري الله آدم علیہ السلام فضیلت په ملائک ثابتول دې لپاره نور اسبابم کې دیشول قرب کریم د علم لار اختیار کا د کې موږ تاسو لوی چې ګور انسانان بتول وی خ فضیلت ذ علم په اعتبار دې دارنګ یو ګورئ الالمین چې په خپل خیر دی پیغمبر خاتم النبین علیہ السلام باندې انعام ذکر کئ نو اغ احسان او انعام د علم ذکر کئ چې حبیب ما تاسو لدم رلوی علم لرکنې و سورہ نسا پنزم اپارکو گورئی آیات یو سل دیار لسم پنزم اپارد سورت النسا او آیات دے یو سل دیار لسم گورد آیا تنیستا سو سولو کی ورا هغه وی چې لاسونه مو عادت شي ځکه دې قران تک دل عبادت ته دې تکل شي عبادت دې دا جلا سور باندې پړړېળો وی دا عبادت دې سبا جي جزا لو پړو نو اجر او ثواب په قدر د کړهوی اومون د حرم ک ن د شي بیاو ک نو بیاته پووسونه کوي خلک یوتهپوسې دا و چې موبایلو کې قرآن وي نو دا موبایل <سؤال> سر بتون خلاتته زن نه کوې شي که نه م د زمودي او له مووي چې دیله د محفه او د قرآ وکم نه دی بیا او مسله کر کاه یا می بج سره هم به چې رالم می ننې تاسو دا مسله څه ده کوي هغه یو باز خلک پکې تل اوښ کوي کېدی او چې حکم په مصحف نه نه د دې قران کې نظر امام احمد رحم الله وای عبادت ده او موبایل کې مصحف حکم نه دی نو نظر عبادت نه جوړيږي سبویږي په خبر والے ځکه دا قران لا یمسو الا المتطهرون بیا دا سبا ګوتې نو اړ حرام دی مبایل چون کې د قران حکم نه د بیوده څخه فراوستي شي او غره دی یو چې نه محرومې چې چون کې حکم دې او مصحف نه نو پاغي کې قتل او نظر څخه عبادت سره جوړيږي کوښل په مسله باندې نو آیات راړوي سمره چخاری کوي او اصول کې سره ګوري ور سره دې قلم کای نو ډېره خبره ده ولاولا فضل الله عليك ورحمه او ک چرندوي فضل الله عليك پتا سحبيبا ورحمه او رحمت الله لهمت فتم منهم نخامخا قصوی را دلرلی ویوی ڈلی منهم ددوینام ایو دلو داچ تاسود حکی فی سلی نوالی وما یو دلونا او دینشی بی لارکولی الا انفسهم مگر خپل زاننام وما يدرونك من شيء او ذي حبيب اضر نشر رسولتا سوتم من شيء للرب هذا برست درس کې واقعا ذکر شي زموږ پیغمبر عليه السلام سرد دمر لوی شان نا عالم نو منافق قلا کړي وا وګ مسلمان ثابتو دمر چالا کو چې ظالې کې صففاخت کارهکو یو پاک مسلمانې ب ځکو بدام کو چې نه راغلی د الله حبي د غل پته نه ده کې د د کې ورته الله ددي ذکر کوېل الله هولی کل کته بهول ح او رالیګې د الله حبي بهته شو کتاب والحکمت والسنت ورنن دور سے انکار حدیث اپدی مل کیواز وی مفتنہ لا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم دا حدیثوں انکار کئ اپ خو سرگن دڑن ول کافرو اس دملیان په شکل کئ را اوغه این فو کې زہر ورکئ او خلق د احادیث سنا من سکي پس د ريكي باندې ته جوړي چي لکارو کی دا وردا تاسو د دلیل زم حکمت عطف کو کتاب باندې دل سے واجب خبره کی ویلک کتاب د برن راغله نو حکمت هم د برن راغله وګره دا حکمت د کتاب نه علاوه بلش د حکمت د مراد سنت دی د نبی عليه السلام لکه څنګه کتاب د بره نه راغله د سه سنتوم سي د بره نه راغلي څوک چې د احادیث د نبی عليه السلام نه انکار کوي نه وي مسلمانانه لږه چې د احادیث نه چې انکار کوي د قران نه نه انکار غوسه قران وایي مزو کا نو احادیث چني د مستفسيل سره سوالوبه کې سورہ کاتبہ قرآن حکیم وې رو جونې صداوي تفصيل سره زکات ورکا وانزل الله عليك الكتاب والحکمہ اور علی گل دی الله حبیب فتا سو کتاب الله والحکمہ او سنت اِت پتا سنت را لېګې لېږي احاديث مبارکه را لېګې لېږي وعلمک او تاسله تعلیم درکنه د وحي پر زریه حالم تکون تعلم زه هرچ نوي تاسف غي پېدونکي اېدي په لور کله بمن اوغد آیات وایو خداوند طالب العلم کمالی چې دې په پکی موضوع الاستدلال کې جليل تا ټول یاد مونږ وي چې د ترجمهز د کولو فایده راته حاصله شي خو زمونږ موضوع الاستدلال څه دی او علما کمالم ته کوته علم الله د انعام او احسان په تووروي حبيب ما تاسو له دوی په زري هغه تعلیم درکړې چې تاسو کې نه پوي ورث ده د انعام او احسان پتوروي وکا فضل الله عليك عظيم او د فضل او مهرباني د الله فتا شلويا وګور الله د انعام او احسان پتورباني وي چې حبيب تاسو لم علم درکني لې دارنګ وګورې تاسو سورہ یوسف دولہ الله پارا اللہ یوسف علیہ السلام مانی دخبل انعام و احسان ذکر کی نو علمی ذکر کرنے دے دو اجتماعیات بوری دولہ سم پارا سورہ یوسف کې وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتِيْنَاهُ هُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَلَمَّا بَلَغَ أَرْكَلَةِ رَسِدِ لَوْمْ يُوسِفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَشُدَّهُ مزبوت والد ہوئی تا اے مزبوت والی تر سید له زوان ايتا اسينا هو حکمن د حکمت نمراد کې نبوت دی اسينا هو حکمن ور کړو مونږ حکمن تا حکمن وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَعِلْمًا وَفُوهَ دَ شَرِيَةً نكونا ده اخسان فطور وَي مَا خُلِ يُوسفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا عِلَمْ وَرْكَلِعُونَ وَكَذَالِكَ عُدَارَنْغِي نَجْزِ المحسنين. بَدْلِي وَرْكَوْمُنْغَا خَيْسْتَامَ الْكَوْنْ كُتَامَ اباز اولماو دیده کد محسنین مانا کرید وَكَذَالِكَ وَدَارَنْجِ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بَدْلِي وَرْكَوْمُنْغَا أَسْوَابِرِينَ حَلَى النَّوَائِمْ محسنین مانا صدا چه سوپ و مصیبت و نو سبر رو ذرو پژورو بسبرو کو د کوی په ور غورځولې صبر کو پжели صبر کو د خلق په تهمتونو هغه کو نو الله اور صدا غیبال مقابلی او لوی علم او نبوت ورکو دارنګ گورې ته اسو د موسی علیه السلام حال الله ذکر کئ او باغوی د خپل انعام او احسان ذکر کئ لسم ربیش مار انعامات او په موسی السلام خو اله ذکر د علم کئ سوره قصص ګورئ سلام 파رکی او د هغې یاې مباره کو ګورئ د سې ق دو سو نمبر ګورئ لمما بلغه شد هو ووه آ هوکمه واعما وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ حَرْكَنَ چِرَ سَيْدِ لِعُ مُوسَى كَلِيمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَشُدَّهُ زُوَانَي دَا وِي تَاب دَا وَسْتَوَادَ أَشُدَّهُ تَبْسِير دَت او وَسْتَوَى الذُّشْدَهُ تفسیر ہے برابر شویو اتے نہ ہو حکم او علم نو ورکړو مونگا ہوئی تا حکمن پیغمبري وعلمن او قد جیت زمو دي مشایخ الله تعالی اے توجو کوی وای زه هر آیات نچور د آیات خیره یې ای شوی د هر آیات خرج ګورې نو د دې مخکی آیات به خلاصہ لکه په یو شعر به یو وخت جوړ شي ای وای دا رنگی بدلی ورکاو نیکانو ته موږ وتا سلوې وای ګی چې رسدې شریعت له غوړ نو له موږ وګورې نیک جوړې کې دا بزو د ګناهونو سرا او <تصف> د نا فرمانونو سرا دانه مت حاصلوب نو ایدا غره په دوکه کې پروت وي وکذالک نجل محسلین د تر څنا څور ذکر کو ویسې علم غواره د قران او سنت د او محسلین دوه معنی غانې یو محسلین فی العقیده یو محسلین فی الاعضال محسلین فی العقیده دی چې اخیده خپل د ایمان او توحید تا او مسترید فی الاعمال دیتا وای چې دای هر عمل د سنت مطابق دی اپا اعمال کی د بدعات ورسوما سر لري نو وای کچریله حاصل الغواڑے نو د محسنین فی العقیده او فی الاعمال نه به جوړیږي دین پسبدا خیر ست په جولې کی غرضیږي او کته چلا د ګناہوں سرا د نافرمانوں سرا ذِما سِنَكَ دِقُرآن او علمنا خيرا جَوَشِي نو يدا ته دوکا کي پروتي وَكَذَالِكَ نَجِلْ مُحْسِنِين او دارنګي بدلي ورخاو مونگا خَيْر صَعْمَل كَوْن كُتا مُحْسِنِين فِلعقِيْدَة او کو فِلاعْمَال تا درنگو گو الله اللہ فضیلت دی صالح السلام پا سبب دیدم ذکر کئی ورنہ دا اللہ نور نعاماتم فا غیبان دیرو درنگو گو رئی آیاتو گو رئی درنگو گو رئی درنگو گو عمران اتم سلو اختم نمبر آیات ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل او <coughs> <coughs> <coughs> تعليم برکوي الله دي صالح سلام تد كتاب والحكمة دغه کلي کتاب علماو غنه معناګه نکړي بازي علماوي د کتاب نا مراد الخط بالیت ده لکه ابن عباس رضی الله عنه لکه او تاسو لیکل زګړي خو چاراته خولي رساله السلام لیکل معجزته رو سو معجزته لیکلو کتاب نا مراد دلاسه لیکلي تعلیم و ولور کی د یا یاد کتاب نه دا د مخالجه کوم قران فروت ته ده, ده, ده او د حکمت نه مراد سنت دي نوغره ای صالح السلام و په اخر زمانه کې را کوزيږي د قیامت په قریب او علاماتو کېږي نو یې را کوشي دته کتاب الله او د سنت رسول علم به فطرتن ايته او اي په دي کتاب او د نبي عليه السلام په سنت باندې ژوند او په دي به فسلي کوي وي علمو هل كتاب اي چدا اسمان نه را خوش کینو تعلیم ورکي او د کتاب الله والحکما تا او د سنت او او الله بتعلیم ورکی غی صد تورات والانجیل او د انجیل شریف د تا تعلیم د اسمان کتابونو د انعام او د شان په طریق الله ذکر کئ دارنګو ګور ایله الالمین د داوود رې السلام فضیلت او لوی شان ذکر کئ په سبب د علم د دی شریعت د لارو ګور ایتاسو سورې ای سواد دروښتما فارق راضی او آیات مبارک ګورې شلم نمبر وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ أَوْ مَزْبُوتًا قَدِ وَمُنْغَ بَاشَئِذَا غَي اے بادشاہي وي ور کړي واو ما ورته مضبوطه کړي وا واثنا حل او ور کډه ونږه وي ته حکمت زه حکمت دې کې علماء ما ناګه نکړي جواهر القرآن کې وي حکمت نہ مراد نبوت دې یا تھے کمال علم و مل مراد تھے وہ تھے نہو الحکمت ور کڑو مونتا ہے علم و مل اے علم کیم کمالو نو پ عمل کیم کمالو وفصل الخطاب او علم ذفی سلی کو لد جگڑو اے جگڑ ماڑو چې بای ته فیصله راا را نو الله ورته کمال ورکړو په او سات کې دا غي فیصله به او کا نو الله د انعام او د احسان په تور د داوود رې السلام باندې راکوي واثه نہو الحکما علم دمرلو یا مرتبه لری دارنګي د دا خضر عليه السلام بارک الله او غری تاسو سورہ کاف سراړو له آیاتي مبارک او غری پزم شپیتم د پن لسمی فرمائی فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا وعلمناه من لدننا علما پینزمش بیتما یاد دید پین لسم پاری فاخر صفح کی فوجدا مندلو دی دوارو موس علیہ السلام او دا غفتا او خادم عبد من عبادنا او بند زمند بندگان او نام او جمهور وی دې عبد نه مراد حضرت علیہ السلام دی او دې لفس ضبط کې علما او لکلي یا فتح د خادا او کله پې کم راتللی شي او زواد با هم ک د خیر او کله دوات په کې سااک نو شي او خیر او دا د دوی لقبو بخاری شریف کی راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی تیدہ خضر زکوی لئنہو جلس علی فروت بیدواعا فئیدہی تحتزو من خلفی خدراعا دی پوچ از مکہ د آستو نچی پاسی دو اغتکش نشویوا بذل قبض خپل لوم او علماء لیکلي امام ابن کثیر رحمه الله وایي وي خپل لوم دی بلیا ابن ملکان عليه الصلاه والسلام فوجدا مدل ودي ضواد عبد من عبادنا يوم بندس مند بندگاننا آتیناه رحمتا ورکڑیو مونگ غیت رحمت نبوت من عندنا زموند طرفنا وعلمنا هم اللہ دننا علما او ورکڑیو مونگ غیت زموند طرفنا علم اللہ دباز کارونو پا باتنا غیفو حکڑیو چې ظاہر علم د موسی عليه السلام سره نو اېدي پرګوري دا کوم قانون چې ظاهرن کیږي نو د پردین خپل تقدیر کې سپراته دي هغه زموږ استادو د نظر مې سري پټې الله حفیظه معجزتا د وهی پزری د دې تعلیم ورکره نو ګره الله د انعام او د احسان پثوروي وعلمناهم لذنا علم وركدو بوغیتا بلذنا علم زم درفنا ال الله دارنګ وګورئ تا څو الله چې مؤمنان وبان انعام او احسان ذکر کړي روئیتا سنمد قران او سنت تعلیم درکنه فام مومنان او چې الله احسان ذکر کیږي نو تو وجد ثالیم دیلمنا لکه قریشو را ل عمران مسلو رم پا راکي آيات غوراي سلور مفراد سوره ال عمران کې يو سل سلورش په تم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ل قذبن الله هو ب شنا مسانان کړړ د الله ع مؤمنينين پهموومنانو إذا د با فيهم کلې چېراليګلي د پهدي کې رسولاً رسله خیر من انفم ع د دو د من نه ص و تام ځان ته اصولي مساله در لږه کړی چې دا الله حبيب د بشر او بني آدمونه دي د امام روحلباندی وایي من النفسه من نسبه هم من نفسه هم من جنس هم من بنی آدم لا ملكا ولا جينيا دا بني آدمونه دي نخ ملائکو کیندې نف جنات کیندې او اله الالمین زموږ استاد سوز ټول په حال او رحمګی تا توجه کئ علامه حافظ ابن قیم رحم الله وئی سم ربی جنئچه انسان کې راضی نذ سو الفهم د وج فهم فهمنا کار نصیف یوژنائی فرمای دی ایمان نفس د الله په نعمتونو کې لوی رحمت سره چې صحیح فهم د قران او سنت ترڅو الله در نصیب کی سمره ګره شرکیات دي سمره بدعات دي سمره بیجدی سمر دي حافظ ابو ابن قیم رحم الله وېداد سو الفهم نتیجلا پاج خلک دی الله دی ہدایت هي هم ټول لوګي و نبی بشر نه دی او چې تور ورته بشر و نو دا خو کواخ ده دکه سوول فام دا لکه مونږ بشر و ګوره د بورو نه ډ شمره نه مره بون نهډکیو وایي چې نبی ته بشر وایو نو مونږ بشر و د نقصاتوبو نهډکی دا خو مونږ د نبی ب حرمتیو وکه خبرې د مخ شو نبی بشر نے خدا بشر پکم اعتبار نے لیکن گر آم انسان ہوگے کېږي گی پیغمبران بموگی کی عام انسان تھگے کېږي گی کېږي کی کېږي ساڑی عام انسان بیماری گی انبیاء وم بیمارے تک आम इंसान نکاو وجو ته ضرورت لري انبياء عليه والسلام نکاو وجو ته ضرورتو نو دغه په دې اعتبار ورتوي انما انا بشر مثلكم دا مو مسئله په دې اعتبار ده په دې اعتبار نه دي عام انسانانو په گناهونو کې او انبیاء هم معصوم دي هدي داسې مثال له لکه ګورب ماشم الوزی وزریوی او بازم الوزی وزریوی پدی وزرکه هم معاملات ته خدماشي او د باز پالوته کسره داسمان او د زبکو مر فرق ده دځه رسول فهم رافله اي وې جلا خزال ګوري نو نبي و فزان د قیاس کې مګ بلا شک ده ای برو او نبی معصوم وی دا ورو اړوی ګناهونه ټولونه اذ باث فیه رسولا کله چرالې ګلې د پدوی کې رسول من انفسهم د دوی د نفسونو د بنی ادم د بشرونو اې دې اخیرا نی پیغمبر دنیا ته دراتلو سم مقصد دی دا درس مقصد ذکر کوي د نبی خیر زبانه دراتلو یتلو علیہم آیاته لولیدا پیغمبر د الله فدی مومنا روا نه آیاتونه د الله و یزکیه او پاک وعلم مهممل کتاب بهول حکما او تعلیم وورې و دته د کتاب الله او دسونهته اګور دا ياتونه به راړو دا یوز کې کله په کې مخکې کوي کلې ر کوي دامون تاسوله خدي پهلوګور الله د تووفقررا کې اخر رمضان کې بدا اختصاب ترسي دا طول اوریزن کی حاضرین غایبین ذهن کې کی کې نو چې زم موږ دې ویلو سم مقصد دې تزکیه باقوانه مقصد دې چې زم دا باطل ده شرک کفر کې حسد او د طول ناخارا صفات نپاکه نا زموږه اعمال پاکه ذبدعات ورسومات اعظم نظر پاک شي و غون مو پاک شي د دې مقصد د تزکیه دا, دا کله مخک کوي زکات د علت غایته غا غا د قران د علم وتعالوہی ګوره کف کے نزد کی کیدا او چون کی په حصول کی برستی نو کله و يعلمهم الكتاب والحکمه تورپسوي و یزکیه څبښي به خبره ونه دا په وجود کې چې لکه رسو د تزکیه او په ذہن کې څنګه مخ کې دا رسول ګره دا ذہن کې کېد او چې د قران دی د پاره د چې تزکیه حاصل شي یو په شروع من سرو درس کې کېنا څو ادمونه پرم د برت خبراله اوس وفات سه رحم سره ډېر شوق او تبلیغ کې په بل ګرځېدو نو مالې روزانه طالبان ته تاسو خو چې تا نن درسو کو سفر کراږه دا ګوره تزکیه شو وروه دا پکاره دې چې روزانه موږ احساس وو یو بډا ارالوی ویډر ګډ ور ځن میته کړه واخره کې اجل لاړ به ما چې به یو چکر د بیت الله نوور ما ته په مخصوصه دې چې زړه نه لري کیږي پتا سره په کار له چې سره سه کی چې وایي جماعه عادتو کې څه تبديلی راځه زه خدایت کتاب ته ناسب او د تزکیه کتاب ته ناسب زه دې د کور ناراست لقب د دا روزانه چې قران اورم س ما کې تبديلی راځي ايوبله مساله ذکایون توجه ولا د ر خلق دنیا کې د تزکیه نفس د پارا زایور جوړ کړی خان کا گانی جوڑی کری خود دو قرآن سنت تعلیم پکی نی دلتا در لوی تزکیه باویخ و نساب قرآن و سنت ته اس کسو کوئی مونگ تزکیه تو نفس کو او سخلق راج مکڑی موریدان راج مکڑی خود قرآن و سنت د نشتا دنبی دفارکم معیار دیغن نساب ختم کو کذ کیه وراضی هو غره لساب ورته سده به صاحب قران او سنت نه کوټه ارداشي دینی جواب نه او وی مونګم تزکیه تنفس کوه حنفقه دا قران طالب او تعلم شتا نفقه دا احادیث مبارکه او تعلیم او تعلم شتا نو په شئی چې لساب د تزکیه کریخه د تزکیه وکمزه نه حاصل شي کو په نسوی په خبره وای شو په شولت تزکیهت اور نفس دغه نصاب سره قران او سنت ته ادا سیم دي دی ویږي او میاس کې به تزکیه حاصل شي اپ یو کال کې به حاصل شي نه قران خول او زدفول به تر مرغ پوری وي تر سپوري وي دا به تر پوری وي قران خول او زدفول به تر مرغ پوری دی لګوره نصاب صرف در رمضان روزه لدا که سو کوئی ضمان نفس دی پاک شي باطل دی پاک شي ظاهر دی پاک شي نصاب ورتسه ده کتاب الله او سنت رسول صلى الله عليه وسلم وګورباده خلک دی الله متا سول فهم دای تاسو قرآن لا ستونی او وګور دا قرآن دی او حدیث دا وای حدیث او قران او رسول ټکراوای نو پیغمبر د قران د مخالفت پر راغله کده موافقت تفارا ایک تا لطنه لګی او په زور د سو الفهم وجه وجله ټکراو جوړه دا خوستان د سو الفهم نتیجه دا د الله د حبيب کم حديث چې د فن امامان ویل چې دا شی حدیث دی د قران او دغه په منس کې ټکراو لښتا اخو د دې تشریح دا دا دې اہل لم فی فقہ کتابونه و وېدا سی او حدیث څه کوخه دې قران سره ټکراوي کثر ذهن ولټه ده اته پزور پاغه کې ټکراو راولی نه ده الله نه سوال او کچلابه دا ذهن ده ولټه والی نسب کی ورنه قران او سنت قر سنت خو دې قران تشریح ده دا هغه وضاحت ده لو ګورځیدې کې مؤمنانو باندې انعام او شان ذکر کوي و يعلمهم الكتاب والحكمة او تعاليم ورکړي د پیغمبر کتاب الله ول حکمت او د سنتو دې کې الحکمت عطف کول کتاب عطف تقاضا د مغایرت کې ویدہ حکمت غور د قران نه علاوه بل شیزه چې د قران منو نو قران و یو قران قومانل کتاب او الحکمت پکې څه شو نو منکری نه حدیث اصل کې قران دم دبلی وا ان کانو من قبل اگر خودی د دین مخ کې لفید ولا خامخف گمراہ اختیار کی او ګورې دا مضمون په سورې جو معاکم ذکر کړي اتیشنو پارکه راضی الله کو مؤمنان خپل انعام احسان ذکر کړي نو ځالی مه نام احسان ذکر کړي اتیشنو پارکه ګورې سورې جو نو راضی آياتي مبارکت دا غي دریم نمبر 2 نمبر هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیتیه و یزکیہم و یعلمہم الکتاب وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيدُ وَلَآلٍ مُّبِينٌ وَهُوَ الَّذِي دَ اللَّهَ غَزَاتٍ دِهِ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَا چِرَعَ لِقْلِدِ فَاوَامُكِ رَسُولًا فِي غَمْبَرٍ مِنْهُمْ دِجْوِيناً امیون دا ٹول عرب امیون دی ابن احباس رضی اللہ عنہ ماوی الامیون الارب کلوهم ٹول عرب تا امیون بیوی زکاین لکل کولش ولی لستل کولش ول اللہ غزات دی چرا لے گلے دی پا امیینو کی رسولن پیغمبر منهم ددوینا یتلو علیہم آیاتی لُلی پدی امیینو بانی دا اللہ یتنا شکر و بازی بسم دا خبر بازی خلق کئی پا خواہزم گستازانو تا خلقو چی مدرت کتل او د کفر نسبتو نے کولیو پا کدامو چی دای عوامو تا قرآن خیر حالان کې بے قرآن دا پارا خودسوار نسولو مزرورد دی ا خبرونو لبا وکړی کوم څه تفسیر وکي نو پکار د جراغه ده پارا څه شرطو نشي ها وايي پوه شئ خبره باندې اغه شرطو ده څه دي د مفسر د پارو دي چې دغه د نحوی د صرف د لغت او د دې نور علومو ماهر وي دا دا ابو باز او ابن باز خلک دا خبره یادای دا, دا, دا, دا نوक्षात خبره ده وې دې قران ترجمه او عوام له نخې اوام به زکه ویل چې کوم خلک قران شریف ته نه کیږي دای دا اقایده کبیر بګړا وی زکه د ایمان دز دغه کتاب ده دیو جنا فقهای کرام په ایمانیات او دا سیسه مفصل لیکل دي کړه تاسو ګورئ ماشالله تاسو فقه ویلې کتاب ال اوزو کتاب الصلاه نشروشي کتاب الوصایا باندې ختم کی خوف قحو کتاب ال ایمان نه ذکر کړې تاسو نو حضور کی کتاب ال ایمان کتاب ال ایمان ده نه پشرول وے کاه کیو نه پکنس کیو نه په هدایا کیو زکایله پتو چې کتاب ال ایمان الله تعالی غلې ویلې په خبره ده دیوجرغهره ماجه خلک قران نو وای دفقی طول جوزیات ورطیاد دی وعقیده بالکل گناوانا دا عقیده صلاح دیو جن شیخ والدیس وفرمایل سراج الدین سیب رحمت اللہ تعالی علیه لیوی دیت دھال سرے و او دا غبار از مکب آنی دنن زمان پا زہن کی زمان پا عمر کی لیس رہ دیت دیر سے ای با کلن آکال اوی اوی دیت خبکان خبر ہے که سړے عالم هم شي وقيده د شرک وي زکه غفلت یاد کړی نه وي یاد کړی او قران دې نه وی نو عقيده خو فسکی زکی قران کیس زکی دا مال بچي و مدینه منوره کې بازي طلباء جامع العربا سره ترجمه کوي وي علوم کړي خو عقایده د شرک نه ډکې عقيده په صفاکی کې پس قسم دې دا کتاب دلري کو کنه طالب د شقیق جزيات یاد وي د عقيدي په نقصاناتو کې به د عقيدي د پاکۍ د فارسه شهرې کوم عوام چکيني د عقيدي الله قران شرفا کې اج قران تنه کې دي نو ما کو سلووي د کتاب والسواله تر کتاب الوصايا پوری پټه پټه جزيات بلکه خاص کر علماء اهناف خدا کمال کړي چې بازي مسالې واقعي شي نه او قبل الا کوه دا غیر حکمنا صادر کړي مثلا بجرد درست صدئ کی راضي او جزدي فقها و قول وګري دا غیر حل پکې موجود وي دا غیر حل سوي موجوده فقها که مساله کې ندید غفقه دوري او دا غیر فرانا کې دې نو نو مسلو داري استنباط کوي وګوره فقہ کې د عقاید او مسائل د اشتراقایو د په اړه الله د قران را لېګلې یسلوا علیہم آیاته لودی دا د الله پیغمبر فضی آیاتو نه د الله ویزکیہم پاکو دوی دا گند و قائد و دا عمال و نیفاکی و یعلمهم او تعلیم ور قیدیت دا کتاب اللہ او د سنت رسول اگر انسان بیاد دل رائی کلا بتا رسو کوئی دی گوند کناسی او دا وزیفہ کوا تاوی تزکیتو نفس للاڑے القران نوې د ذکې دې در لاخې د په کې حدیث ده د ګټ کې بسنګه تزکیه تنفسي عقل در نوې چله په پخه چتګار کې د نو نور دې مخرب کې نور دې ګډوړک کې څنګه د جګار کې ورننه وتی سلوې خرذې دې جبې مزونو کو سلوې خرذې چا ته امر بالمعروف ونه یې منکرو پښاده سلام واه او جوړو د چاپه اذیت د صبر او نوکو د نقصان دی اوموندو کو फायदा دی اومړدا بای تزکیه تنفس دغه نصاب سره دی دیو جنا بازي تزکیه تنفس وعلى خلق پر رسومات او بذات او کی واقعي دا شی طریقې جوړې کړي چا ه طریقې د سلف صالحین په دور کې له اشتها را راځه پکړي اچھا باندې سکای بازی کې راځ چا چونکه نصاب گډوډ شوه چې نصاب قران او سنت دي د تزکیه پره عدم تزکیه طرف ته خلک روان کړي نصاب ده وېن کانو منو قبول لفيد ولا لمبيد اگر تو دې د نه مخکې خامخا په گمراهي ښکار کړي دغور علم یو لوی فضیلت لري الله چې څومره انعامات احسانات په خپل کتاب کې په خپل پیغمبرانو علیه وسلم ذکر کړي نو یې ماته د ادم د ورکو له احسان او انعامکو بلکې خپل حبيب توید تو دې انعامه احسان د زيارتو او مطالبهو کا ابو ګوستا سولای وي وای ولا ناسی او نور زيارت ته وای چلا کې نور لیدیو او په دې انعام او احسان کې همت زیات ترکه وګری تاسوعات د سوره توحاء نبی کریم له سلام ته حکم نه چې دې انعام او احسان چهدم دې زیات ترخاس پیش کا سوره توحاء واڑ سم فار کی راضی آیات مبارکه وګری د سوره توحاء يوصل سوار لسل نمبر فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وَقُرْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ نُبُورْتَا وُجَدِّ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ شِبَادْ شَادِقْ وَحَقًا أقول تعالى كي دو علوص فتح اللَّه تصابت اي صور تصابت اي دو علوص فتح بعض ویپا دی سفد علوبان تکریباً ایک ہزار دلائل دی سوره دی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْكَ عِبَادِي عَمَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضُعَ یوویند دا نبیرِهِ السلامتا تچاروستیوان ویده زادو ما غفت جوابانی گو گئی ویده اللہ حبیب وردوئی ای این اللہ فَأَشَارَتْ اِلَى السَّمَاءِ فَأَشَارَتْ اِلَى السَّمَاءِ ویده دا صلف صالحین و عقیده دا صفد علو اللہ تصده تاو اَرْرَحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَاءِ وَایَادُ رَزِي قرآن شریف کی اَرْرَحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ یوینه عقیدہ د اهل سنت و الجماعت د علم په اعتبار الله هر ذکرې خداسات په اعتبار الرحمن عل عرش استوا یو طالب علم یو سمنت کې ده مشکلات دې الله دی څرګند کړو مسلمانانو ولا پور کې یو دا مشکلات دې لري کی ناغو یو الیف راغلی او یو دوه عالمانو یو بل یې جامعې کالر داخله وکړه وې ما بو سند شرازهي داخله درلوکو ویل تای چې تاسو کو چې اېن الله نه یې زور ورته دی په کله مقامات څه کې خبره وایي نو مدیر را لوي چې درخواره کوي تاسو وایي د فارغ شي وي د خپل عقیده د اسلام په خبره نه دي قران کې او زینو کې وایي الرحمانو اته کلمه د کیتا ونه کې ویل او فلسفه فوق کیدل هک هاوای دته خط د قران څخه دی لاله د علو صفه الله تعالی د علو صفه الله ثابت ده او ایدا فطرتی ترتیب صفته و ایدا په ترتیب صفه د کافرم د سوال کوي برګوري سپوږی په خبره وای تاسې سوال کې کله برګوري کنه ابوس کې برکته ناروا دي ا سوال کې کو څو برګوري اللہ خبال حبیب تنوی قد نرات قلوب وجهک فی السماء حبیبت دعا گانے کے بار بار اسمان تکت <بورو> <فوال> لی گورو فول وجهک شطر المسجد الحرام وی دا فطرتی صفت تے ہیں تا, تا سنگو رہی سوک جاڑی برا گولی دا فطرت ور تا دولو صفت خیئی. تپخوا فلسفه او ګبراشي باجه په کښې نوشټهوب پېشته دی وی وي سبحان ربی الاعلى چې ویلو دوه الو صفات ثابت دي او هغه په دې خیال چې الله رځ کړي نو الا عياذ بالله بازي متكلمين و سبحان ربی الاسفل تعالی په دې وی سوې ک اعلی وي خداغا غا قید په ټوله باطل ایدا او هغه دوه علو دوه صفات قائل نو نو تعالی په دې وی رو سجده کوي سوې اشفل به وی دلته وی فتعال الله الملك الحق او چدې پور څه دی الله الملك الحق چې بادشاہ دې په حقا ولا تعجل بالقران حبيب الثوار مخوف قران سرا من قبل اي قدوا اليك وحي مخ کې د دینه چې پوره کړې شي تاسو وحید دې دا مصنف را په تیراث کې وي پیغمبر اسلام د قران وحی را را رو دا حبيب چې وایي ویاړ وی وی چې ګور پسې زړس وروي چې را نه پاتې شي الله وې دا سه حبيب وکوا تاسو د مجسم حافظان وي د قرآن په ویلو تلوار وکوي پرونی او حافظ را ول استر مبالې له مازورب دې اور دې نیک شل دې نوما له وی نو موږ حافظان په ډېر زر زر تراوی کوي نو یې که زساز دا کوم نووالې زالمه کا څه که زال له چې زکوې زان تراوی کوم به یو شپه دیو کې غوږه سپاتې شي ته ګوره زر زر قران مو وایي دا حافظان پدی تراوی کوي دا څه قران وایي چې هیڅوک هم پاتنه پوي دي په دې نو نو ورکه د خپل شاګردان ناید او نایدا وادا دیو جره شاشل تا مشایخ خود حرمې لر کتاب الله وی له زر زر نوای دلته وی ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وهو او لام وي ورتل القران فارا برابو ورتل القران ترتيلا قر ذکامات بم حافظ توي اقرا ورتقه. ورث سل کما كنت ترتل في الدنيا ابو داود شریف حدیث کوئی بللو لا ابر ورخیجا اره یاد سایو درجی لا ورخیجا ادا سپارام لولہ ک دنیا کې وینده دوستو پر دې پهارام لولی کاریا ده دا سه لولہ دنیا کې لري پارام دوستو نه په دونه اپسپدی سوچ کوي چې په شوش پہ کې ختم کوم یو ختم دی وی کتنا اکبر بار بار کې نوزال نه ابیا خپل ی عوام مهم متوخدونه او قالا عوام ختم مکتل ا ذ تراوی دی ناس تی چی اس کی او هغه ولادی چرکول ور جدی ګید پرڅه ورټیچ دای آسان ختم به مونته هغه پکيو 파رو ی د ولادت را دو ته کوي اباځي پکې طالبان هم ده چې ناراضی دی وای نو یو وخت یو رسو ضروري یو ډب ته او باسه چې سوک سم د سینیا سره ته نوته <مش> اوه مو دغه تراویح وی سو کوی دروش دروشو <مش> ختم د دروشو ختم سره چرته والله والا ور پس والاړي نور څه کوي چانو کو نو تر مصله <مش> روړی هغه د تر د پکیغه تشکیل لچې اوس یو ختم وکاو خو شوکا ډېر پته دې کته دې مون بیا شي غب شپ لگاو ترې وی بجې دو بجو پورې خو د هو نفس او شیطان وای ژر زادې زر زر وشي الان کې په دې تراویح هو الله مخکې دي کوي د رمضان زینت خو په دې تاسو غوړئ مساجد تک په کلا رکلا قرآن ویلې کی ولا تعجل بالقران من قبل يوقد ا اليك وحيو زر زر مولوی اوبې په سره په یوساله التجو در رات دم خیر کې نور نه تراویح ول راته هغه دل خلک د خپل مړيال له تختی وي زړه کوي ناغو زمانه بل برا کړل او د سره د سړې پوئې کې نور بسامي وي نو یاغه په ځانش تراویح کوي او لږ په پورته کیدل او یا ملمه راغله او چې د ور کاټ اوکل او اذا او بل مازوم ګه امامي رب راي وې مونږه تخلاص وایو کوم راینه دی ولې وې تا خو اخر ټول طبقه او یوسه پښه کومه تخلاص دایما هم دزان لیولې کړ خپل خیرته خراب او د خلکو خرابې د جته مثال پتور پشل مې اندکی کنهګه په ګنټه کې ...دی پدی بمغفرت حاصل شي نو د تراویونه مونږ یو څوک ټوکته جوړو ټوکته جوړو اسوګو د فقې جزیاتو وی خیل دکاوال که دی سناو نوی و پا آخر که دروش شریف نوی. او چی بس الاغ اثر دکتا کن وی بس رکو دیو شوا. اگر کسی دیو نوی. ای دا سی مستقود اللہ حبیب بخاری شریف کراغی دی. نبیر اسلام ناسوی او کس موسکو لو. نوچی مزوی او قراغ سلامی واچو لو. اللہ حبیب وردوی و علیک السلام ارجع فسولی فا امنا کلمت سولی. ا په سلاړ ش موضوع کا مجدل نه لري کړه موسه کړه وايي مجدل نه لري کړه او قربان د صحابه او د تابعدارینو کړي یو طالب نو استاد چې موضوع کا او ور زړه مناظره کوي ا کخپل نه نو بل بلاته یار پروت وي وردا د مناظري لګونه کوي چې بس څوک یې ترازه مناظره سره نه دلیل شتان په کتاب الله شته یو کاندې کوي یا بل هم کوي کنزله په نظر وایي ابا په صحابه کې د منولو ماده وابه په موجود ديو به چې موجود قرعه د الله حبيب باندې سلام واچورو الله حبيب او عليه السلام ارجع فصل ل فانک لم تصلی لاړه شموکه مزدري کړه هغه بیا و درېدو درې پېری وو په دغه دلمورتوي لاړه شموکه مزدنه نه راکړه دا غټه یې او د د دا پیغمبر بخیله کې نه سومان له خو دغه چل را ځي ددلله حبيبي په قلاه کهره کوه روو چې کوې نوحتته تمه ان نه را کې چېښیت میینان سره څوک کې روو کې په روو کې چې ګورې نومپې ډیر وخت لي چې زما د لاس د دا سنت طر برابر دي که او زما دا سر د سنت طرری کې برابر دي که نه تو روو اكثر طالبان له ګر ورکو نو ورزیا مای ورته دا کوپند دې دی لاس له وسمن وروړای کې دا به کلکنی نیوله زی لاسونو خپل ترتیب دې سربا نه کاته ګملانا او نه ببره اخ پکالا رکلار پکې تصبیحات وایا یا ګور حتا ت ت م ان قائم من او درګه او چې ار اندام خپل ځای لور شي سمع الله لمن حمدا ربانا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بیا با خپې زمېران سجده وکي سجده کې وګورئ چې دا سونه څنګه وي پوز او تندې څنګه دې زمادا ګدي قبليله د خفور اتاو که کنا خېټه امیره په تنونو سره لګي کله نو بیا د دواره صحیح د پمنس کې به اطمینان وکي دا فرض د جمهور په لیسباله چا کده چې اونکل جمهور وي موجو اون شو امام ابو حنیفه رحم الله پاک یې ویل وو دا واجب دي ریپلزم کې چرې چا اطمینان فصلاتو نو کو نو ترک د واجب او شو د فقې مساله دا چا چې واجب ترک نو موذ واجب الاعادوی په دا واجب دي چې مو سوقي بیا دوه راو کې دا وای ولا تعجل بالقرانه تلوار مخوه بپ قرآن ویلو شرا من قبل مخده دينا اي يقدا اليك وحي داتي پراکړې شتا سته حبيب وحيد دي وقر ر او فرما زمابه زییدما زیات کې ما ته الم د قآو نهته او لما ویکې وي زمونږ پې غبر تر وفاته پورې اعلم سوا کېدو روزانه به د بلې د ځنه الم ډرو روزان نه به نه ډرو serdee jiwa hi ikhtitam dawr se da guid umr pa khalki wallah farmay al yawma akmaltu lakum deena kum wa izbarab zidni ilma ma tanuram ilam سنت ki de quran o sunnat اور دعابم کے دید پرب بندے لکہ رسول مو محمد رحم الله قول ذکر کو و یسر مر کی سپلائی لاسو سکے چورے تاسو بمې دار کدیږي بندوي سپلائی ک په کی روی او سر کرو لپاره څه دي امام صاحب د دم روی علم خاود دی دا تب ترکه په بندي و سوري ګیرو سپی راشي و نای ورتوی الالم الہت تربرګه پوری بمندې دس جواب مغاړیو او بمې واه رب زم ما زیادت کبال را علم د قران او سنت نو الله حبيب مه شب زیادت کیو بلکې حافظ ابن قیم رحم الله په مختا هد عرصاده کی فرمایلی دي وېدا اسمانونو زسم کو د دې په منس کی شادسلی د دې په پیداکې دوه مقصد دیلم لَم اوباي د اسمانونو وو او د وز د پیدایش مقصد سره قران حکیم دا په خپل ذکر کړی دی وګورئ دا تریشته مي آخر اخرې سوره طلاق رازي او دا غي آیاتي مبارکه وګورئ دو سن نمبر اخیرانه آیات دے سورت طلاق اللہ الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن و من الارض مثلهن ایت الامر بینهن لتعلموا ان الله على كل شیء قدیر الله الذي لا غضات دي خلق السبع سماوات في ذاك دي دي واسمانا و من الارض مثلهن اعوذ مكنم فمثل دو واسمانو وزمكي لي هي دو واسمانو ذکر قران کې غنو آیاتونو کراغل او دووز مکو ذکر, دو ذکر صرف دي آیات کراغل زما کی ودی نو دا نور مقاماتو نو او صرف دلته دي احادیث مبارکه په دې کې ډېر راغلي چې لکه د اسمانو نوو هغتی زما کی مو لکه یو حدیث تاسو علماونه او ری الله زم د حفاظتو حفاظت کی وایي چې ظلمند چانا یو لې را راګې راکا نو پرسته قیامت بدل وی دا شابه تر و په زما کې پوره کنا الله <سؤال> بندر ابې وینده به کوي انبهه موجوده جديد اسباب وی دزمکه د کونو له نو یو خو بکنه استاندرډ ګرانوی او چې تر زمکه پوری وکړي دغه اړه کې به ولا واچې الله دې موږ او تاسو ټول د میدان محشر د شرمندگی نو ساتي علماو لیکلي وای میدان د بشړ کې د عمر شرمندگی وي چې اوسمه وي الله اور ته مې هرتاو کا کوچدي شرم نخلاص چکه چاچې سشې پټکړې دا به سرد پاسه چاچې سدو کیکړې نولکل غادر ال لوا عند استه يوم القيامه صحیح حدیث ته د هر دو کبا د زیقو ناټي سره به جندۍ سمرچ دوکلې د دوبره شېوی جندبنه وي دا اعمال په کې بار بځم عزت مند شوی را پورته کېدل لکا کچا مثال بطور دی یتیم مال کھوڑا لے تو اید دستیگو خلی یو دی سراغنو نبا لمبی یو لگی روزی مخشر والا بے پیجنی جی دا کو آگا لے دنیا کی دا غبی اثری او دی یتیم مال کھوڑا لے داستی دنی کو آمالو په اعتبار برا پور د دلوی دنبی رسلام پہ زمانہ کی یو صحابی حالت احرام کی روغر زیدو و وفات شو په د فقهاو په کې اختلاف دی نبی رحم الله عليه وسلم د غسل ور خدا سر ولم پټوي د محرم سړی سر پټني وی دی په پرند د کې چې قبر نه را پورته کیږي نو لبې دیو لبې ک اللهم لبې لبې ک لا شریکک لبې ان الحمدا والنعمت الک والملك لا شریکک نو خلک خلق بناسی خیشتا حالاتو کرا پورتا سی تلبیع باوئی تا قرآن حیاتو نا باوئی نزمکیم زمائزت مندو ودی لکا اسمانو نا ودی اللہ غزات دے پیدا کری دیو اسمانو نا او دزمکو نم پا میسل دو اسمانو نا وزمکی نی یا تنزل الامرو بینه رالېږي حکم کاغه امر تثویلی لے کا امر تشریعی دې فمن ذی کی او ذی حکم رالی علی غلو د اسمانونو د زمکو د پیدا کې دو مقصد سره لتعلم چتا شوفو حشی ان الله علی کل شی انذير بېشک الله په هر یو شي قدرت او طاقت او علزه وان الله او بېشک الله قد حات او په کله شي علم بېشک ګي رې خړيدا هي حته کړي د علم نام د هر یو شي مکمل علم د چا پلاس کې اے یوشے دے مونگوے پیو دو خبرو پوئیگو نو پسلو بے نو پوئیگو دا ہر یوشی پورا حقیقت اگا اللہ تمالومنے نگرد آسمانو نو دزمکو او جنی ٹولو کائناتو دا پیداکی دو مقصد سدے علم مقصد دے علم مقصد دے اب یہ حافظ سے فرمائی مفتاہ دار سعادہ کی وَإِفَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ عِلْمَ الْعِبَادِ بِرَبِّهِمْ وَصِفَاتِهِ بِرَبِّهِ بِرَبِّهِ بِرَبِّهِ وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ هُوَ الْغَایَةُ الْمَطْلُوبَةُ مِنَ الْخَلْقِ وَالْأَمَرِ ایو ایدی آیاتنا نا خبرا معلوم شوا چل بندگان علم چل رب پی جنید رب صفات پی جنید دیو اللہ عبادت پی جنید ګور د خلق او د امرغا پلووبله لهله ګور دوې ژونه دي الله له خلقول بر سره کې بر را شي الله له خلقول مر زلی په خلک د خلق د کبی نه دی زلی د عبر د خبی نه دی ل کوله ماول ک ګورېسو د بددن د خلق د کبیلي نه دی او دا پکې شو له قولي ال روح من امر ربي نوبدن الا له الخلق والامر داروه پکې واشو وې د دې مثال دا چې لګیتا یو کارخانه جوړه کا مانی ماشينډري د پکې همون جمعې ده خو چې کرنټ دې بیلې ور کوم حرکت کې نه اله دغه ماشينډري خلق شو او د دا, دا شلې د دا امر شو الا له الخلق والامر بخلو مخلوق پیدا کړي دي او داغه ل چلولو نظام به چا پلاسو کړي لګوره د خلق او د عمر د پیدا کول غایې مطلوبه صدا اغه دا چې مون سوتې جوړ ربو پیجنو کله پور د سی چې سړې شه پیچندي او پیدا کول کې نپي چلي دا کافر کافر سمره سمره سيزونا خريش کې فائده تی اخلی اغاشه او دا غی فائدې بی خو خورکول واله فیجدی ا مومن ورکول واله فیجدی جدی ورکول واله دی دے د دې دی سوق دے نو د دې غایې مطلوبه ده نو زمای عزت بلند زموږ او استاسو د دې ټول تعلیم او تعلم ذ فزیلت د پار چې موږ رب پیجنو هر شی په خپل مرتبه کې پیجنو پیغمبر پیجن دله موږ په الله بنده ده کله د جهالت د وجنه خلک د مرتبه کې کثر او ګرزې نوم په کفر کېښتش عقلې نبی د مرتبه چې قران حکیم کې سلو روزيلونو کې درف درجات ذکر راغلي سورہ زایلونوف کې دریو مقاماتو کې رف درجات په سبب د علم دي او په یو مقام کې ذکر درف درجات په سبب د جهاد فی سبیل الله وګوره درجات کوم لذي کې د قران او سنت په الهام باندې څو چې چې علم ډېر دي درې ستا درجه پورتادا دیوژن خپل حبيب توي چون کي په يلم درجه پورته کي بتا سو واي رب ذبني علم نو اخره پورې درجه پورته کي او الله يودا سي مقام تو رسول چ اولين او اخرين پورته پسخي او ورته بجيري شي رب قه محمود وګوري اوله درجه سوره مجادله کي راځي اتشتمه فارق هدید آلمانی کسرا او فتح دوار ویلی مجادلا او مجادلا آیات مبارکو گرئی یو لسم نمبر او دا د بھی پاری اول سورت تے آیات مبارکو گرئی یو لسم نمبر يا ایوہ الذین آمنوا ای بانوالو اذا قیل لکم کلچویل شتا ستام تفسحو فی المجالس فراخرا ولی فمجالسو پا کے پاغزایون دناست کے ففسحون فراقی قوئی یفسح اللہ لکم فراخبو کې الله تعالی شتا تاسو یو قاعده نه هو کې ویلې وی کلم مفعول محذوف شنو او طرف ته اشاره وی دلته ابتدایي ویل چې څه کې به فراخيرا وړي ور یو حکم منلو کې دومره خير دی دلته حلیل ملي کې دي مجلس کې زه تنگ دي اته ځان لن دم کو او یو مسلمان مرګري ته دي زه ورکو نو رب کریم او الله وفر اخره ولي في رحمته يا يفسح الله لكم في منازلكم في الجنه جنت قستا صفا غ منازلكم وفر اخره ولي يا يفسح الله لكم اي في قبوركم قبرنا بدرت فراخه خدا بلزيز نه فراخه تا یو مسلمان تزهر کو مو کیا راي زول دم کي حسد په مخ خړي وا یا فی صدورکم الله بسلو کې فراخوال راولی او فی رزق کو تا مجلس فراخک الله به رزق فراخہ کی موږ سره عمره حج عمره کیو نیک شړې له او د مدرسه ډیر حاضر نه بلکې د نورو مدرسه الله د مال اولاد کې خیر برکت واچي اغه نه حرم کی دایا څخه به وردیه یاد معنی دل تعمل کیږي بل کې ګرام زکه حرم کې خلا دير او زې تنوي نو تا ځان تم کو کوبن دي زې ورکو هي دي په لور غري څومره چې د قران يا د نور او څومره احاديث دا ټول چاز دکلو په دي عمل شو نیمان کمال لو رسېږي کچاري په دي یا تملي دغه دیم ګړپیا لا دا وو پوره کیږي زې او مجلس کې زې تک دي چلا زې ورکا څه پوښي به خبره وای ایمان او کمال تکل رسي چې دا قران د هر آیات علم هم ده او عملم هم ده دا الله د حبيب د هر حديث علم هم ده او عملم هم ده سومره چې علم کې کمي ده یا علم شفو په عمل کې کمي ده دمر ایماني کمال کې سره ایمانی کمال کې کمي ده دیو جنا بازه سلاف وجل هر څې د عمل د لاندې راغلي ابن عباس رضی اللہ عنہ وی سوار ما نون بازار او الیوسف یو پدی آیا سمبل رانده وی ذا قیل لکم مرجعو فرجعو هو از قالکم وی چات دروازه ټکه اوا درلو یزغوس ملاقات نو کومه ته واپس لاړ چې ګړکه دي خفقان لستہ دې زماني پختونني چې تا پته مولګه دې پور کې ما سره ملا او بل شنو خو دا خبر چې سو پډه کړځل دی بوله کې خوش علي سره لاړې دوی هوا اذکاركم وې پدیه يا ته کاش نه ګکاش چې چاله دروازه ټکولې او هغه وې چې زخه بولا кат رکم اذخه خوشاله سينه واپښوي چې دا به جوړي ګراغه چې هوا اذکاركم هاه وي پدیار مان شو او یو به دار مان دي زواني کې مي پیدل حج نوكم اوز بڑا شویم پیدل حج نشم کولے ازد رب نعورم چی پسور حج کی وی وعظن فی الناس بالحج یعطوک ری جالا وعلا کل دعا میرے اے زمان پیغمبر خلیل الرحمان تا اللہ رب العزت وی اعلانوک خلقو چې حج دراز اید اللہ کور میں جوڑ کرے سوک با پیدل رازی او سوک بسکی پسور لائی برازی یدائی او پسل اللہ احلِ علم و بمانس کی وی پیدل حج غورا لئے او کپسور لئے اگر چیل مونگ احناف علماء وی پیدل کی مشاقت دیدن وی دا غورا لئے خود آرام علماء وی سور لئے والا حج غورا لئے ذکر رسول الله علیہ السلام حج پسور لئے کڑے او غورا کار چې جکم چا کڑے اللہ حبیب حج سے کڑے پسور لئے کڑا لئے چی بیسور لئے که نستا مال دیرون لگی دو وایه د حج د عمره اجر پکړاو دی او په هرڅې دی چا چې سمره مناسب که کډمر به د عمره او د حج اجر وی سوق چې سمره وکړي دوی به د حج عمره کې سوی الله دې موږ تاسو ټول بوزي ټول هغه خبره پکې کړاو دی ټول خبره سره کړاو دی پکې کله بده تاسې جیوېز مثال په تور نه بږي حرم لورستېګم ادا سي مسله براشي چې نه پځي به بل رزه هورته رو داټوله خبر په صبر کې دا او پکړاو کې دا وګوره یو یو یا عمل باندې ذمرا جرازي و اذا قيل لكم تفصحوا في المجالس فافتحوا كل جوه دي شفر احرا ولي فمجالسكن فراخرا ولي يفسح الله لكم فراخبرا ولي الله تاسلا و ا ذ ا ع ق ی ل ا ش ز و ک ل چ و ل ش پ و ر ت ش ی ک ل چ و ل ش پ و ر ت ش ی ف ن ش ز ا د پ ا ر ر و ش پ و ر ت و ر ت ک ی گ ل ا ش ز و خ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم پور الله اللہ کسان چیمان روڑے منکم دتا سنا والذین اوتو الحلما اواغ خلق چلی تیلم ورکڑے شویدے درجات پا درجو کی نگو را درجی پیدم پوردگی خواری کھوئی گو را دیکھو را گو را ہے وی پرس با قیامت با آمال تلیلے کېږي گئی آمائی دا درس مم تلیلی وردتول وزن با یو شاندی نی زکا چاوگی غیزو پکلی کی گردی آمائی سوک لکن کا ازار پویئی اچا درس خو جو پتکی ازار پویئی نکو دا, دا با گوری تلی بے کلی کی بے تا سازو دولیو لکن جبای لیم درس کے ناستے دا با تلیلی مونږ هغه مګری خبره ل درس کېې ش او اممي سړی منا کناستو ناستو خ مرکې د ډیرر حجوو کوې نهو ل شو حاج دی و چپشان د شم تهپوس پکو دا به شمیری را وي تعلیې تاسو چې ساری مو د دا به شمری ک تلیې چا خو قرآان ته وګي وو اچان اوسم به تریزه ول رککان کې کمم تلاوت کړی او په دویم کې کمم کړی نوګره هر عمل تاسو د درس به ته لی چا دا شتکه پټکه یاد کو کوله په استاد څنګه ورې ده اوی دې کوله زاله په په هکو ا بادر اغله له ناس به کو په نیمه بزان په وینکو ا دې باندې شپوروازې دې ته لی کني یو مخواره یو ناخواره ورټولي هو نوګره او تل علم په درجاتو کې خصاصو درجاتو کې فرق ده څوک چې زار خپو کو نه دا غو یو درجه یې اچا چې د هغ په نیمه ځان <تصحان> پوهیکي د غ به په نیمه درژي اچا چې ځانهړو پوې کړی نه دی تو ټیک ته چې د ناستې اجر به ورکې خووللهې نهوتلو مه د اجات او هغه کسان چې ورک کړی شوي د اعلم دقرآو سنت درجات په درو کې والله وما ته عملوونه اللہ پاغچ تاسکم ملک وی خبردار دید درگیو در رفع الدرجات ذکر دلترے اور رفع الدرجاتی پس ذکر کردید در قرآن و سنت پیلم بانی سمر چید ډیر دیر دید دمرد رجیب پورتائید درمگی سوری انفال و بوری نحم پارکید ذرا المثال نحب بارك راضی آیات مبارک داوی غوری سلورم نمبر اولائک هم المقمنون حقا لهم درجات عند ربهم وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ هُؤلَاءِ الَّذِكَ مَخْصِي صِفَتُهُ وَعَلَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا أُمَّ زُوَيْدٍ مُؤْمِنًا فَحَقًّا هذيك وريث آيات موږ د إله د فضیلت بارک راو او زه دوی هم المؤمنون حقا نزان پوي کوي ایمان عبارت ده کتاب الله او سنت رسول ده علم او عملنا ایمان شته وي ده کتاب الله او سنت رسول علمم ده اومل نکبل ہے ده ها راي تاسو شنو ایمان عبارت ده قران او سنت ده علم او ده عملنا اولایک دغ خلق يا غَذِي إِيمَانَ اُذُنِي كَأْبَالُ ذِلْمَ وَدَامَ الْخَوْنُ دِي هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا وَمُزِيدِ مُؤْمِنَان فَحَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ بِعَظَارِ دَرَجِي دِي فَرَبِّهِمْ او دایل ببخنوي الله ددی دې ګناه نه بمعاف کړي ورزق کریم هر ورزق به عزت من ازمون دیو فصيلي او قاعده ذکر کړي واي قرآن کې چې د رزق صفت کریم الراشی دینه د جنت رزق و را د وسوته مرادوي قران کی جزر رزق سراد کریم انصاف راشی نو دین وب مراد جنت رزق وی ور رزق کریم او رزق دی ذاتمن لذییکم دی د قران او سنت دی علم او عمل دو جن درف درجات ذکر کو سورۃ واہ او غوری چدره ز رفع درجات دی ایمان دو جن لی سورة طه بيزا ويا نمبر آیات ګورئ چرا سم پارکی سوره طه راضی و من یاته قد عمل الصالحات فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَابِ وَمَنْ يَعْتِهِ اَرَغَ سُوكِ رَاغِ اللَّهَ تَمْ مُومِنًا فَدَا سِحَالَ كِجِ مُومِنًا او موصوف دے پسیفت دے ایمان ایمان سرا اللہ لراغِ او تشیمان ندے قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ او بشکا من نے ایکڑی دین ایک تے شریعت موافق اے دل ما و دام الخاون لے فانا نذغت نیک علم و دام الخوندان دا لهم العلا دا پار و جاتي و جاتي. درجات العلى وید فار درجی بعو چتیو چتی درجات العلى جنات و عدل جنتنا بیدا پیش گرئی تجری چروان بی بیهی گی با من تحتها الانحار لاندر محلات و باغات لاغن نهرنا خالدین فی ها میش بیمدیکی و ذالک او دا جنتنا بدل لغه شاد چ پاک شو اتا شوېلو پاکوالي پسنا زیه پای د پاکوالي معیار سره او اخیلا یاد تر ته د ماقبل خلاصو نشو ذکر خو ویدا پاکی دل قرآن و اذا بدلی لغه چا دي پاک شو پاکي دل برازي د قران او سنت په علم نه خيابه نه او د تزک متعدی او لازمی دوه استعمال ځان افاق یا پاک شو وذلك جزاء من تزكى او دا بدل دا غشاده کفاک شو او پاکي دل براضید قران او سنت پتالیم باندې وګوره دریو مقامات او کی ذکر دره درجات دے ده قران او سنت دے علم د وجدا حافظ ابن قیم رحم الله بفتاه دار السادقی وی شیمان محمد رحم اللہ الناس محتاجون الى العلم او دا الفاظ زمون دا وصول پا دروشتما صفحہ کیلئی الناس محتاجون الى العلم خلق محتاج دیها جد لری للمد قرآن و سنتا من حاجتهم الى التعام والشراب دیر د دوی د حاجت نه خوراک او اس اسکاک ته زکات او عمو اسکاک ته سړې پرس کیو زله او دزلي محتاج وي او علم ته سړې د هر انسان غوښتو سره مختاج دی نو د خوراک او اسکاک نه زیات احتیاج د موږ د سړې دی تبته دی او جنګ نور دی له ضرورت ته کور نه هویندوم وروزي سکه بروزي کافر بروزي استاده کرام پر علیہ السلام د کور نګراوه د اوسه طریقه داږي چېاله د کور دوه غانه ورځي پټولې هاه ما شاء الله یا رب العالمین واه پوښي به خبر باندې کور دې نور نه ورځي دا دوه طالباتې په واه په روزانه د کور د روز د مسجد زدت نکې دوه ټولې دعاګانې شاله ورځي داس وګوره ورونو کې د بال کې په برخه خبرې اوس د بار کې دوه کورته د نه کېدو سونهت طریقه دا کورته د بدن نه کېدو سونهت طریقه دا وګوره هر وخت آسان کېږي سنت طریقہ سره اقامت کېږي سنت طریقہ سره دا زمون زمو کتابونو م ذکر باسي اولمازه موم د دې ملک خلاف کوي کتابي خپل مذب نه لیکل عرب د شوي چې قامت کېږي نوې مسواک لا سکی نیولې د شهامت شو شي رې مسواک څه کړه سنت طریقه ده کومره چې داودا شخ یته زمو د علما سنت موکده وي ا دې ته استهباب حکم وایي تاسو وکړي عمره له شپ څخه لار دې رب صف کې شووي م ولی دلته چ وللی ده تاسی چې قامته شي زمونږ ام نه بهو م کولی وایي او ځای کې وي جمعماوونه چا جوړ خوا هغه جمعات چې مونږ پهې خپل ډلی واللهام سرتو نو یو می وي چې جمعمات جوړ کوو په نه دی خو ماام خپل را لې و جوړ کوئ و نه دوه وې با د شي پې غلوي <سؤال> فجه خبره باندې لته ګور سنت તરીکي پورته ځنه کېږي اول وي صحيح حديث ته عائشې بيبي رضی الله <سؤال> عنها ته چاوي چې الله حبيب بپورته دا ځنه کېدو سبې پور اول به مشواب واله کې ديږي باندې سنت ته تر عمر کېدو باندې کړي پورته ځنه کېږي سبې ور د نشه سلام وو او چوبې مشواب نو زمونږ د امام نه سو مشواب کې شواله طریقه چې اقامت کې امام بيب جواب ورکړي خلک به جواب ورکړي لکه اقامت ختم شي امام په خلکو له مخ کې او یې صفشم کوي د صحیح شریف په باب ته ډلې او ادریس علي بابا یې چې سم کوي سب سب کوي او وګوري چې وګ مخکي په نرمۍ بولوي چې ترانه زده شه د طلاق دوران کې به دې سب سبای او خلک وسو مسو کو وي نو زمونږ مابانو نیمقاابت ختم نی چې غور ک نیم صورتب ختم کی یار ش به ګډ وړې پهسب ددي په وه د سکول استستا غلب بختې چې یو کال وي زمونږ معام ولاړ دی سچل ل د کړی خو په ممسله ولاړ دی الله دی اسلامی قانون را و د پهې اختیاې ی معام چې یو کال دی معمت کور دی د نه پس می کی په ممسله نهي. دچه تا په اوبر کې ویدی چې سب سف سم کت سف سم ایدل دا مست بیا مست پا کلار کلار کول گی اوگوری سوک مخکی دے رس کورا مونگ لره دی ولاری شیطان دا وڑی پی شو پا شکل کې چې دوکا سان لره ولاروی نو منس کی زیه و رازیه دے دی چه پا کلار و رادو پاس قبر خراب شو مدام کوشش کوئی چه شیطان لقم <سلام> زینه پریخه اول رکعت شذويم کې کوم رغرل لری شی ورنځي شوړه تاسو عرب کتی اېکه له دیوسف نبل صف الله ورلړشی د مون خلکو یوه بس کی ګر دې دا هبایس ځکه نو ایو مون د دین نه خبره او د دین نه شه دې نه خبر دی وګوره علم ته مون دومره محتاج چې دومره خوراک اوس کاکته محتاج دی ادمي مثال په تورو ځکه چې تاسو زهنه تي ناغستا موږ دې تعالبان اوس تاسو ښارب ډېر نشته ها بھائی ردا و تاسو نو ګور دی په هغه ورځي مهلت ته درلله زه په دروازه پستا سو نه مسجد درا د نکیدو ټوله سيدو آګانه او یو وردا سيدو آګاني چې خلکو د زاده جوړي کړی ها بھائی د زاده دوآګانه نه دا الله دا حبیب علیہ السلام په صحیح سنت دعاګاله دا پتا سورز دا کوي د روټه ابتدا کی دعا کوي رشی انتها کی دعا تړونه وش کوي بلکې دا شی موږ ورزنه وته شی ته نه مانو خو دا تاسو ډېر کار نشتا نماځګر په څیر لغون ته کې نهي د مو سبق د دې دا ترجمه چې یاده کوي تیا چل چل سره زکی د وقته ما د سر د مسه چل زکی ځلې وخت سره دوره حدیثو مونکي خو د وقته مسه چل نور سي د سر د مسه چل نور سي په دا ټول خبره ور سره ور هم د چز دکې کنه آバイ ان شاء الله دا چې ترتیب بجوړو که خیره نو مم علم تا د سه ارې صاف اعتبار محتاج اور دا علم دا شری او دغه شان الحمدللہ دم دحدیث ته ابو سیدی خضری رضی الله و سنه دی فیر می ذکر چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای ویل یشبع المؤمن من خیر یسمعه حتى يكون منتهاه الجنا و ان بدی مومن د قران او سنت خیر نه مراسته وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ هذه آيات کے خیر سترى القرآن وَالسُنَّةَ وَإِنَّ مَدِيْكِ مُومِنْ دَأَغَ قُرَانَ وَالسُنَّةَ حَتَّى يَقُونَ مَنْتَحَاهُ الْجَنَّةَ تردیج انتهاب اسشي نو پا علم گوره من دي دي. سفیدگیر بممندیوئیو توریگیر والا بممندیوئی زوانان بممندیوئی دا حدیث تاسو دی حاشیه کی لکری چیز وعیف دے و باز علماء دید پارا یا شاہد ذکر کردے دی حدیث مانے دا تخریج میں بچی کردے چونکہ لیے فن کے ماشاءاللہ دا فن آئیلتا مدینہ منورک یا دستے خو میرات المفاتیح ده مشکا شریف یو کل شرح آلا. او د سنه دی کلام کڑه او در کل شرح لی او کلی او ټول مذاحی بھی پکی ذکر کړي دا دا اندوستان دا اهل حدیث او علماؤ کې اولی عالم تیر شوئے او دا شرح کا مکمله د نو دا مشکا شریف بدا سه شرح نوئے او کتاب الحج چی دا پورا کڑه نو بس وفات را گرے. دا وړي دې وړه شو ته کله به دې دین کار په دې باندې پاتشي څومره څومره ولماونه حافظ ابن حجر رحم الله فضل باری باندې اهلیل ملي کړی چې سی چا مکمل کړي د عرب یو لوی عالم مولانا محمد حسن جان صاحب رحمت الله له استاد محمد امین شنقیدی ازواول بیان تفسیری لري کوي اوس په هری فاطمیو چې مرګي راځي اغا بیالا غشاگر در دکتور ابن عطویہ اغا پورا کرے د کتاب الحج چراغ لے دے موفات شرے دے اداسی کی گی گورا مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ ذکر کری و ایمانہ تفسیر سی لکنو معرف القرآن تا عوام خواستون تا مفید دے ولمام تی فیداری ولمام تی فیداری بازی شیط اللہ دا سی قبولیت عام مور کی ولمام ور تا محتاج دي او واغ مفیده اصلي نو یوره بن اسرائيل چې ورسه زم داسي بیمار شو چې بس ما وی او فات کې وی سرمان میں پزړونو او ما یک مرغ راغه نو تفسیل بنیم ګړې فاتیش ډېر وې درد ورزړه یو عجیب خبره کې حکتا سو لوی خلیه یا بای وې دې خبره باندې ډېر خفاو الله لکه یو خبره واټول وی بس زما غم ټول به ریشه هغه خبره سره کې دا قران تفسیر ختمول مقصد نه نه خپل ژوند د قران په خدمت کې ختمول مقصد ده دا او له سبا فرق ته زېوه شوړي او برګې براشي پوښوي ته خبر کنا د قران تفسیر ختمول مقصد نه نه د انیم ګړې ژوند کتاب په خدمت کې ختمول مقصد ده د دې حدیث باندې کلام کړه پسفا تین سو چبیس رمبنی جل کی دا حدیث اگر چپدی او سندبان زوعیف دے دا حدیث ذکر کردے دے لگتا سواردن امام ترمیزی رخفہ اللہ قاوین و اخرجہو ایزن ابن حبان فی صحیحی امام ابن حبانم دا حدیث په خپل صحیح کې ذکر کړی دی وګورم مومن مړی غنه د خیر دا اورېدو نه فردی چې انتها په دې سوی جنت په پی. پیلم دل لښتا پیلم سلیشتا باندې لښتا دیو جنولم هغه علم په خدمت کې تر مرګ پورې شو در برګفو امام يوسف رحم الله واجب واقعات زموږ د ديفیقی کتابونو ذکر کړي امام يوسف رحم الله بیمار یو شاګرد ته پوسټ نراغې راغله سره په دې بحث مباحثه شروع کا چې دا جمارات وشتن فسور لئی بهتہ دی او په پدل بهتہ لري دی باندې استاز علمی مباحثه کا شاګرد وایي زه ته را رخصت شو وي کوسی له چر اوراسې دمرا له اهواز او جو امام صاحب وفات شو وی خبرونه دمر دم نشې حالتونه کې مې شک لري اذن طرف لري جو کړي تاسو ګورئ د اي امام د ماو هني رحمه الله له په واځه مسلو کې دوت وقول دی وي امام احمد رحم الله بيز بيز قول دی دی یو قول کتل جديد دلیل دی پرسته جوه کمزور ښه کاراجو په دې پري اختیار کړی تاسو ګورئ تاسو فقه ویلي ماشاالله فرقه نو د امام سي د اکثر اقوال سره د صاحبې رو بال دی شاگردان شاګردان دوستاس خپل احترام په خپل ځای دي خو چې دلیل خکارشه دوستاس خپل سکړي اکی خپل عارف دي زه عارف دي او زوی د بلار قول پرې کو نو دې زمانہ کې خلک شرمایږي نا ددلیث په سبزي دپلار پلارواله په خپل ځای ده د استاد عزت په خپل ځای ده او کدي د دې کده له شي چیرې را خبره خو مال په دلیث دا معلومه له خوا په پلار لري او په لګې استاد او آداب او خیال بساته او موجوده زور کې کوم فري مثلا کې چا سره خلاف شو ناول خود کنزلو ایست کلیکل کو نو کنزل به نخوخي اکه په ممبر یو نو کنزل نو نا سرد دې له شغل بدو اغانې او واګه دومره محنت کړي چا هو کېږي چې جنت لرې سي دي او تسشي څه د جنازې نه شي نو د علم نه مسلمان بړي ګنې تر دې چې انتخاب دا وی ابعاد حسن بس رحمه الله عليه او کول څه ژوي کتاب سريستم صفه کې لیکره وَيْمَنْ هُوَانِ لَا يَشْبَعَانِ دوحارسان دی ملی گنا من هومن فی العلم لا يشبع منهو یو ده علم حرسل دی ملی گنا ومن هومن فی الدنیا لا يشبع منها یو ده دنیا حریس دی ملی گنا ده انس رضی اللہ عنهو روایت دی خادم خاص د نبی عليه السلام کوي نبی عليه السلام فرمایلي من هو مان لا اشبان من هو من في العلم لا يشبع منه ومن هو في الدنيا لا يشبع من دره ذوهار انسان دی بړی گنا یو حريص په علم د قران او سنت کې دی مړی گنا او زم د دنیا حارس زده هه ریسي ده پړي گلا الله دې متصو د دې سوکي زديد حارسال بوله راځوکي تربرګه پوره بګوره الپ څه باندې وه هاي او د има محمد رحم الله د مضمون کي ذکر کړی کوي د има محمد رحم الله نه چا تفوسو کو چې چه الامتا یکتب الرجل الحدیث قاله للموت ویتر کمی پوری بسنی حدیث لیکی ویتر مرگ پوری ابیاد امام احمد رحم اللہ شاگرد ویمان امام احمد رحم الله نوارد ایوی انما اطلب العلم زب علم تر غیل توم تر دی چه قبر توردن نکڑیشم علم بتر کمی پوری وی الم به تر برګ پوری وي الم با تر برګ پوری به سړی الم لټي تر دی چې دی کې به سره شي م بر را شي او دی دی کې دغ سرګر حالې ذکر کړي وای بانې ما محمد رملهکتو له هو في دی سپل فلاسو کې راز وټ وي دما و جامونونه رو ما ورته دوپه بهشن تر کمې پورې بهته بټ قالې ل مووت ور سربرګه پوری وسکوي سربرګه پورې بعد علم سپارمنډوي او دونه وو هاي بعضه اهل البقول مفتاح دار السعاده کی ذکر کړي وي عبد الله بن بشر او الا علي رحم الله وي مشهور محدث سي زوب ساتم چې زما د رب حکم د مر فیصله راشد خسي هاي او قلم ما فلاشو کی سي هاي مو بخفره هاي تلب بلا سو کی مرگ بدا سے حال کے راضی بللہ دیو کی جمو تاصول دی لم په خدمت کې لګیا یو په دې دوران کې سوش په دې دوران کې مرگ راشي نو دا طلب واستاسو تر مرگ پوری وی تر مرگ پورې به لم د پاره باندې و hội او د دې لپاره به تاسو کوی کوشش وکوي مهنت وکوي او د دین له شی په دنیا کې نشتا چې د علم د په لارو مونږه تلاشوم ونیو وو نن ګور زموږ د درس درې مارز دا درې ورځي پوری زموږ آ ما دردا وی چې کوم ته لا بارځي ته صبر کوو پرونکه ستا سو خیال موږ د موشته بدلو د سبا نه به انشاءالله شاء الله موزه پوری انشاءالله شاء الله زموږ درس منس کې بلګ وقفه کوو ابیاو نماز په مزل درس بس کاو خو همه تاسو پرونو ما ویلو چې مخکي کتاب ګورای چا چا کتلای دا سوچتہه اوب چمات کې ګورتا روغړل خطرناک او چا نه کتلای او طالبان دی او چت او چې پرونو نه ویني نه یا وای چا چې نه کتلای او طالبان دی او پرونو اعلان مور دی دی پورته شي یا وای چا دروګنو وای شه نه د لاس وختو ژټل ورچت کوکوس موو څخه پاتومه وای بیا وادو کایلا شوجت کای خیلا څه یا فلم ګور ما له وره خیلا شوجت کای ها ټول طالبان او د عوام خیلا شوجت کای چې مونږ به نوې سبق هم ګورو جوړ بګورو واده مو د الله سره سبق ګورو زمونږ در شوک دې نو ډیر ګورای تاکم د اصول کتاب دیتا او سره ګورای قبزه والے کوئی شوي قبضه کثم درس ریلی په نوغه باندې کرخاو کی یا تپو شو کی او کتاب وګورای وادامو دا کنه خواری وکوي مهنت وکوي وقت وزای کوي نا سبحان ان شاء الله مو خپل درس خپل معمول مطابق تر مشفقید مظفر وکاو الله دې مم ټول تا ذ وی لو د زکړه توفیق راکی بل ګره تاسو لپاره ورونو مسعا د ذکر شروع تمه چې دادا خیال ساتي جمعہ چې ګنده کوي دادا چا پور دی بیا او الله ابراهیم او اسماعیل عليه السلام له وی تاسو له قران کې راشي ان طهرا بیتیا کوئی زمما لا کور دواړه څخه پاکي کوي په د پاکو له حکم په ځواچ ګندنه کوي سو نو ورځوي د صفای کوشش کوي ورته صلیباره مکسه شي ورځوي نو موږ لوخيږي بار میدانم مغندکوي ځکه ان الله يحب التواذير ويحب المتواضيرين پهاتو سره د الله صدا ټکو هم د چې موږ سره مینې شي کنه اے مسجد یو طالب او طالب العلم دا کوړ لوی دې مسجد ناس لوی د شاعت س آ... دې عمل له وبشر دې چې د مسجد د آداب او خیال ساتي تاسو په کوڅو کې وګورئ برګړدلبو او ور سره ور سره ویلې کې کله چې مه په خوینه بهر جمعہ ډېر ډوې وي دنه جمعہ کی دن کوشش نکوي یو خودور لگے دو خطر وي بل خپل سامان په خپل حفاظت کوي موبایل به ګوره غلط نه استعمالوي کلیبیاوی درنټولو هم وايي دنالو سره مونږ موبایل نه تاسو که د ضرورت مطابقې د ما در له خیاالي او کس ګري ماسکووت هم کو ج داې کوي بیا به ټول محروم شي موبایل با ټ به موکې بند درس کې به بند ووي بعضې درس د لګولی پرسته بیا هغه درسه وړي نو دغه یو فاه او که غلط استعمال کوئ نو بیا به در نه موبایل ټول خپله ووقت قیمتتی بل کوشش دا کوي ګوره دا بار خلک راشي نو د موز نمخ کې نفل نکړي سنت نکړي اته عالم چې راځي نو سنت یې نکړي او چا متلاړه نو مدرسه کې ان ما کا دې ورستو کسي و درورې بیا به تاسو شان کار در سره کوو ناغه ولیکن چې شان برکات لاړو غنه وې دې یو ووډو ډایو ولا چې منه نغربو ډایو نخره خیر کول کوته فول ورسره اوبه یو الله سره یا الله روري بيته وو علي جبيته يو اور تپه بس جيتكي او دې جبيه اهتمام وکي پکار دې چې د مخدې نماز تیار کړې د لوبي صف کوو جيښکول خبرې پکوي خپل مرز کې د مسجد د آداب او خیال ساتي چې ماشا الله دې دورې نه زې ځان سره یو سي ځان سره یو چې د آداب او خیال ساتي و قدر کوي تا او سر ګوره د ن کې مشران دي د خیال سا پرد پر پزارار میېماللو ووي او د مدرسې د ار خبرېسه کوئ تاهغې خیالهې خاص سا دا سنا بنا هم کوش کوي ګه تا ټولونه پر نو چې جممات کې سر منګزون درست دي که سر چې منګ ګره منګ کېي وخته فرسې مات خو د سخ کوو کم دی بار سر منګزه وي. التبانات نو مغر مږه سیفي تاسو چې سخه را کیو زکا غذر سو ورته ورزوي دایې ګرزوي به ځای شی اصل په انسان کې آداب دي چې د آداب آداب او پلار راغ نو الله د هدايت لارې کړه وای او کله کړه بي ادب اختیار کی نو کله الله د خپل دین نه ستي د خپل دین لا کټکې د ارشا بارکه زره کي خو هي وساتاي سو دا ماشين کولا ورو کوند او وایو نه کوندلو خپل کسان مګر صحیح ورنه موره پد ماشين زخه ديګي ډکو وساګي دم کاسترا هوستو او ټيکو وان چا مات کړو دیوال تا او هي ماشين کسان شته تاسو ماشين لګوي مکوبره وردي دي وردي ايو تاسو د سپیکر سره مستاسو کار نه د बिजلې د इंतजाम بلبل بلولو مړکول سره تاسو تطبق وعلى شي د نړۍ نه نو اول جمعہ د جوړې مشورې کوې د جمعہ په سيزونو کې وسلام کوو دیو جنګور دا چې کوې دا پمپ کولا اول دی خپل قسم مکرر کړي بجلی کار د پاره دا چې نور کارول ری دا غي په خپل کسان مقرر دي تاسو پاغي کې دغه کوم کور بیا نقصان کې یا ورته سره تکلیف الاله الالمین زمونږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مپ ایمان کې او د خراب خاتمه له موسه دې الله استاد هدایت دا کتاب مونږ لمخل افراد ته اله الهالمین ته بار بار دې کې ویلي شیداله هدایت کتاب دې مونږ تم هدایتو کې او د نور د هدایت ذریعہ رب کریم مونږ جوړ کې الله اعظم ظاهر او باطن او ټول ژوند د قران او سنت مطابق کې مونکې ومره به شماه نوقصاناتدي څره خبرې استاد د دی دي چې مونږ ته معلوبي نهدي او ډیرې معلوې دي خدا د عمل د لاندې نهدي اله خللاال می دا ټول کمې زمونږ د ټولو پوه کې الله زمونږ د توول ل او طالبات او څومره اوې دونکې مسلمانان د درسوري الله ددي ټولو سې د خپل کې تاباب د علمې نافه دپاره پرې الله کم مسلمانان نارینه زنانا کتاب ده نکيري ايثم الله د ناس تي توفيق وركي رب کریمه ممتازهم والدينو تا اصول فروع تا مړو ژوند دو حاضرين او غايبينو تا واړه او لې ګناهونه معاف کړي الله زموږ د ټول او حاضرين او تر سره کړي او زمون د ټول ديني دنيا بي پريشانه اي رب کریمه ختم الله سمر بیماران نیکو روونکو په اسپیټالونو کې کوم بیماران او دعا بارک وي دي الله شفای کامله عاجل ورته ورنصیب کې پی ګنا بندي وان الله د بند راخلاص کې زموږ د ملک او ټول اسلامي مملکو نو کې امن او امان راولې الله په زمینی لري کې د هر مسلمان د مال جان او د حیاه حفاظت کې یا رب کریم زموند مدرسې د ضرورت او د ټولو مدارسي دي دي او دغه به د خزانونو نه پوره کی کمه مسلمانان زموند د طلاب او فدی مطبخ او د وی فدی لنګر کې منډه سره وای الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچې بازمګری خدمت هم کوي او س پرېشانې همدې دعا بار کې وی دي سره دا په پریشانو زموند طالبان او خدمت کوي الله ته ورته د رزق حلال دروازې کې الله چا دې مدرسې خدمت کولو اوس مشکلات و کي الله دی په مالله اولات کې خیر او برکات واچ الله خللاله دچا اولاد د چا اولاوي کمله سوال اولات او دچا چا اولاوي د مور پلارار دستر وی خواالی جوړ کې د چا په بنین بناشي دغې په نه دنی ک رشتې بندو بس ورته وکې یا رب کریم معالم مسلمانانو بچی دشت ویدی دی الله ثورت نیک عمل صالح بچو ورکی د چا دشمنی سترب کا نه دی الله په محبت او الاله الامین په دوستۍ والے بدره کې صبر زایونو کې د دل صبر خدمات کی الله ثدور مدد او نشرتو کې او د کونکو داوری کو کوټول د پاره د خیر یو ذریعہ او کړځه ربنا عاطلا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة خشالة وقناع عذاباً الله ما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد الله